Messzer Tolomei új ügyfele Az öreg Spinello Tolomei első emeleti dolgozó szobájában Felemelte az egyik kárpit alját, És egy kis faredőntli félretolva Felfette azt a titkos nyílást, amelyen át megfigyelhette A földszinti csarnokban ügyködő segédeit. A Firenzében feltalált gerendák közé rejtett kémlelő segítségével Messzertől, amely mindent láthatott, mindent hallhatott, ami történt, vagy ami elhangzott az épületben, ahol bankja és üzlete működött. Ez alkalommal némi rendetlenséget tapasztalt odalán. A pultokon álló háromágú lámpások lángja ide-oda imbolygott. A segédek abba hagyták a rézérmék tologatását a számoló táblákon. Egy szövetek mérésére szolgáló rőfrúd nagyot koppant a kőpadlón. A pénzváltók asztalán üresen ingadoztak a mérlegek, holott senki nem nyúlt hozzájuk. A gyakornokok az ajtó felé fordultak. Az ügyvezetők mellükre szorított kézzel már előre köszöntéshez környedtek. Messzer Tolomei elmosolyodott. E kavarodás láttán kitalálta, hogy Ártoág rófja lépett a házba. Egy pillanattal később a kémlelőn át már láthatta is a vörös bársonyból készült hatalmas tarajú sapkát, a vörös kesztyűt, a pengő sarkantyús vörös csizmát és az óriás vállára vetett lebegős karlátszínű köpenyt. Csak Robert Dártoán agyúr tudott ilyen zajosan bevonulni valahová, puszta megjelenésével megremegtetni a személyzetet, menet közben megcsibdesni az asszonyok mellét, hogy közben a férjek mukkanni sem merjenek, és szinte megingatni a falakat csupán azzal, hogy lélegzik. Az öreg kárt mindez csak kevéssé érintette. Tólságosan régóta ismerte Robert Ártoát, gyakran megfigyelte, és innen a magasból jól látta mindazt, ami sértő, erőltetett, feltűnő volt enemes úr modorában. Ártoá a természet rendkívüli testi méretekkel ruházta fel, ezért az emberevő óriás szerepét játszotta. Valójában ravasz, furfangos ember volt. De Tolomely jól ismerte Robert pénzügyi helyzetét. A bankárt inkább a dártoát kísérő férfi érdekelte. Egy tetőtől talpik feketébe öltözött, határozott léptőde, tartózkodó, zárkózott, meglehetősen gőgös arc kifejezésű nemes úr. A két látogató megállt a fegyverekkel és lószerszámokkal megrakott pult előtt. És Tartóánagy úr hatalmas, vörös kesztyűjét végig sétáltatta a török gyilkok és mindenféle formájú kardmarkolatok között. Feltúrta a nyeregtartókat, kengyeleket, a befelé görbülő zablákat, a domborított, fogazott szélű hímzett A segéd majd egy jó óra hosszat dolgozhat, amíg rendbeszedé a kirakatát. A Robert végül kiválasztott egy pár hosszú hegyű toledói sarkantyút, amelynek magas, behajlított sarok része az Achilles inat védi, amikor a láb hevesen megnyomja a ágyékát. Okos találmány, és bizonyára igen hasznos a lovagi tornák alkalmával. A sarkantyú szárát virágok és szalagok díszítették, és kerekbetűkkel, a győzni jelszót vésték az aranyozott acélba. Ezt kegyelmességednek ajándékozom, lordom, fordult az óriás a feketébe öltözött nemes úrhoz. Most már csak a hölgyet kell megtalálnia, aki majd a lábára csatolja. Ez sem késik majd sokáig. Franciaország dámái hamarlángra gyúlnak a messziről érkezett lovag iránt. Nagy uram, itt mindennel felszerelheti magát, amivel csak óhajtja, mutatott körbe a csarnokon. Tolomai barátom az uzsorások mestere, a tapasztalt üzleti róka, mindennel ellátja. Bármit kérhet tőle, még soha nem találtam készületlenül. Netán mi ruhát akar ajándékozni a káplányának, Harminc közül válogathat. Vagy gyűrűt a kedvesének? Láda számra állnak nála a drága kövek. Szereti beillatosítani a leányokat, mielőtt elszórakozik velük? Olyan pésmát kaphat nagyuram, amely egyenesen a keleti vásárokról érkezett. Vagy netán két keres? Három szekrényre való akad belőle. És hogy mindezt megvásárolhassa az ember, még aranyat is árul. Mindenfajta pénzt megtalál itt, bármely zugában is verték Európának. Árfolyamukat itt láthatja feltüntetve, az írótáblákon. De főleg pénzügyletekkel foglalkozik. Haszonbérlet, kamatozó, kölcsön, hűbéri jövedelem ellenében. E kis ajtók mindegyike mögött segédek körmölnek, összeadnak és kivonnak. Ugyan mihez kezdenénk tolomei nélkül, aki a mi csekély számolási tudományunk révén szedi meg magát. Menjünk fel hozzá! A feljáró falépcsői csak hamar megnyikordultak Robert toásúja súlya alatt. Messzer tolomei helyére igazította a kémlelő tolóajtaját, és leengedte a kárpitot. A két nemes úr egy nehéz bútorokkal és súlyos ezüst tárgyakkal fényűzően berendezett, sötét helyiségbe lépett, ahol falra akasztott emberalakokkal díszített szőnyegek tompították a beszűrődő zajt. És ahol viaszgyertya tömjén asztali fűszerek és gyógynövények szaga érződött. A szobát megtöltő gazdagságot, egy egész élet során felhalmozott sokféle illat lengte körül. A bankár előbbre lépett. Robert dártóán jó néhány hete csak nem, három hónapja nem találkozott vele, mert rokonát a francia királyt, előbb augusztus végén Normandiába, majd ősszel ansuba kellett kísérnie. Most úgy látta, hogy a szienai megöregedett, Ruhájának gallériára hulló fehér haja ritkább és könnyebb lett. Az időkarmaival már megjelölte arcát. Szeme körül szarkalábak rajzolódtak ki. Álla alá csüngő pegyhüt orcája remegett. Melkasa összeszűkült, hasa kidomborodott. Tövégnyírt körmei kicsorbultak. Messze tolomei balszeme, a csak nem mindig lehúnyt, nevezetes balszem, még mindig élénkséget és ravasságot kölcsönzött arcának. De a másik, a nyitott szem, kissé szórakozott, távoli, fáradt tekintete, egy olyan megviselt emberre vallott, aki nem annyira a környező világ jelenségeire, mint inkább a végét járó öreg testben lakozó betegségekre és fáradtságra figyel. Tolomei barátom, kiáltott fel Robert Dártoá, és az asztalra vetett kesztyűje, mint vérfolt piroslott a félhomályban. Tolomei barátom, újabb szerencsét hozok kegyelmednek. A bankár helyet mutatott látogatóinak. Mennyibe kerül ez majd nekem, nagy uram? kérdezte. Ugyan, ugyan bankárom, méltatlankodott Robert D'Artoá. Javasoltam, -e én valaha kegyelmednek rossz befektetést. Soha nagy uram, elismerem, soha. Az esedékes lejáratok olykor ugyan késtek, de végül is Isten elég hosszú élettel ajándékozott meg, és mindig learadhattam nagy uram megtisztelő bizalmának gyümölcseit. De képzelj el nagy uram, ha mint annyian mások, ötven éves koromban halok meg. Nos, akkor hála nagy uramnak tönkrement halott lennék. A szellemes megjegyzés mulattatta Robertet, és széles arcán elterülő mosolya felfedte rövid, erős, de rossz fogait. Veszített rajtam valaha? Vágott vissza. Emlékezzék csak, hogyan játszottam ki egykor kegyelmeddel Valois nagy urat Öngerend marinyi ellen. És látja, hol tart ma Chard de Valois? És hogyan végezte gonosz napjait, Márinyi? Nem térítettem-e vissza hiánytalanul azt, amit Ártoái háborúra előlegezett. Hálás vagyok kegyelmednek, bankár uram. Igenis hálás, mert mindig még legmélyebb nyomorúságomban is támogatott. Ugyanis egy ideig gúzsba kötöttek az adósságaim, fordult a feketébe öltözött nemesúrhoz. A Bömon-Lorozséi grófságon kívül nem voltak birtokaim, és a kincstár ennek jövedelmeit nem fizette ki nekem. Sőt, szeretetreméltó rokonom hosszú fülöp, Isten őrizze lelkét valamelyik pokolméjén, bezárt a satölléba Nos, akkor ez a bankár, akit most itt lát, lordom, ez az uzsorás, aki nagyobb zsivány, mint bármelyik társa, akit Lombardia valaha is szült, ez az ember, aki egy csegyszopót is elzálogosítana az anyja mellén, soha nem hagyott cserben. Ezért aztán, ameddig csak él, pedig sokáig fog élni, messze jobbkeze jobb keze két újával szarvat mutatott és megérintette az asztal fáját. Igen, igen, sátán uzsorása. Igen, ha mondom, még sokáig fog élni. Nos, mindezért ez az ember örökre a barátom marad. Erre Robert D'Artois szavát adja. És neki lett igaza, mert lám, ma Valoa nagyúr veje vagyok. A király tanácsában ülök, és végre kézhez kapom grófságom jövedelmeit. Messzer Tolomei, a kegyelmed előtt ülő úr Lord Mortimer wigmore bárója. Aki augusztus elsején megszökött a londoni towerból, hajtott fejet a bankár. Mé tiszteletem, milord, mé tiszteletem! Ejha! kiáltott a dártoá. Kegyelmet hát tudja? Nagy uram, Vigmor bárója, túl rangú személyiség sem, hogy ne lennénk tájékozódva a sorsáról. Még azt is tudom, hogy midőn Edvárd király parancsot küldött a partvidék serifjeinek, hogy kerítsék elő, és fogják el nagyuramat. uramat. Kegyelmességet már hajóra szállt, ahol nem érhette utol az angol igazságszolgáltatás. Tudom, hogy amikor átkutatták az Írország felé induló hajókat, és a Franciaországból érkező hírnököket sorra elfogták, barátai Londonban és Anglia szerte már értesültek kegyelmességed megmeneküléséről, valamint arról, hogy megérkezett Pikardiába, Rokonához, Jean de Finéhez. Végül tudom, hogy amikor Edward király kegyelmességet kiadatását követelve, azzal fenyegette Finéurat, urat, hogy elkobozza a tengeren túli birtokait, ez a nemes úr, aki lelkes híve és támogatója Robert nagyuramnak, azonnal hozzá irányította kegyelmességedet. Nem állíthatom, hogy vártam, Milord, csak reméltem a látogatását, mert Dártoá nagy úr, amint az imént mondotta, hűséggel viseltetik irántam, és soha nem mulasztja el, hogy rám gondoljon, ha egy barátja szükséget szenved. Roger Mortimer figyelmesen hallgatta a bankárt. Látom, Messer, szólalt meg, hogy a lombardoknak jó kémeik vannak az angol udvarnál. Szolgálatára, Milord. Bizonyára tudja, hogy Edward király sokkal tartozik társaságainknak. És az embernek ügyelnie kell az adósára. Nagy uram királya legalábbis nekünk már jó ideje nem törleszt semmit az adósságából. Kincstárnok a Exeter püspöke útján azt üzente, hogy az eredménytelen adóbehajtások, valamint háborúinak és bárói üzelmeinek súlyos költségei nem teszik lehetővé, hogy bármit is tegyen értekünkben. Holott az áruinkra csupán a londoni kikötőben kirót adó elegendő lenne, hogy kiegyenlítse tartozását. Közben egy inas, hipokraszt meg cukorkát hozott, amellyel mindig megkínálták az előkelőbb látogatókat. Tolomei megtöltötte a serlegeket az illatos borral, önmaga részére azonban csak egy hüvelyknyit öntött. Úgy tűnik, a francia kincs pillanatnyilag jobb egészségnek örvend, mint az angliai, tette hozzá. Tudják-e már, Robert nagy uram, hogy nagyjából mennyire rúg az ezévi egyenleg? Ha e hónap alatt nem történik valami szerencsétlenség, pestis, éhínség, és egyik királyi rokonunk sem házasodik meg, és temetés sem lesz, a bevételek ezer livrrel fogják meghaladni a kiadásokat. Azon számok alapján, amelyeket Milléda Noé úr a számbevőszék feje ma reggel mutatott be a tanácsnak. ezer livr bevétel. A fülöpök korában, sem a negyedikében, sem az ötödikében, adja Isten, hogy a lista lezáruljon, soha nem állt ilyen jól a kincstár. Hogyan érték el, nagy uram, hogy a kincstárnak bevételi többlete legyen? kérdezte Mortimer. Nyilván, annak köszönhető, hogy nincs háború. Részben annak, hogy nincs háború, és részben annak, hogy mégis van. Egy háború, amelyre készülődnek, de nem vívják meg. Pontosabb kifejezéssel élve. Keresztes hadjárat. El kell ismernem, hogy rokonom és apósom, sárda de Valois mindenki másnál jobban hasznosítja. A keresztes hadjáratot. Ne higgyék, hogy rossz kereszténynek tartom. Kétségtelen, hogy teljes szívvel fel akarja szabadítani Örményországot a törökök igája alól, és helyre kívánja állítani azt a konstantinápolyi császárságot, amelynek egykor koronáját viselte. Noha a trónját nem foglalhatta el. De végül is egy keresztes hadjáratot nem lehet egy nap alatt megszervezni. Hajókat kell felszerelni, fegyvereket kell kovácsolni, és főleg kereszteseket kell találni. Ezügyben tárgyalások folynak spanyol földön, tárgyalások folynak Németországban. És mindehez az első lépés az volt, hogy a pápa engedélye alapján désmát szedhetünk a papságtól. Ezt a kedves apósom érte el, és így most, ha pénzzavarba kerül a kincstár, a pápa fizet. Elj, ha nagy uram, mindez roppant érdekes, szólt közbe tolomei. Ugyanis én vagyok a pápa bankárja, egy negyed rész erejéig a bardi társasággal, de végül ez a negyed rész is már elég tetemes összeg. És ha a pápa túlságosan elszegényedne... Dártoá, aki éppen nagyot kortyolt a hipokrázból, belenevetett az ezüst serlekbe, és hadonászni kezdett, hogy mentem meg fullad. Elszegényedni? A szentséges atya? Kiáltotta, miután lenyelte az italt. De hisz ő gazdag, száz meg száz millió forintja van. Ha ez az ember, még kegyelmedet is felülmúlja, Spinello. Micsoda hatalmas bankár lehetett volna belőle, ha nem az egyházi pályát választja mert hat évvel ezelőtt üresebb állapotban találta a pápai kincstárt, mint amilyen abban az időben az én zsebem volt. – Tudom, tudom, – dünnyögte tolomei. – Ismerjék el, hogy a papok a legjobb adószedők, akiket Isten valaha is teremtett, és valóán nagy uram, éppen ezt értette meg. Ahelyett, hogy erőltetné az állami adózást, amelynek behajtóit mindenki gyűlöli, a gyűjtést a papokra bízta, ő pedig elszedi tőlük a tizedet. Keresztes hadjáratra indulunk, keresztes hadjáratra, majd később, addig is a pápa fizet, mert ő nyírja a báránykákat. Tolomei óvatosan dörzsölgette a jobb lábszárát, amelyet egy idő óta kihűltnek érzett és fájónak is, járás közben. Azt mondta nagy uram, hogy ma reggel összeült a tanács. Döntöttek-e valamely fontos kérdésben? Ó, csak a szokásos munkát végezték, megvitatták a viaszgyertyák árát, megtiltották, hogy fagyút keverjenek a viaszhoz, és hogy a régi gyümölcsízt összefőzzék az ujjal. A csomagolt áruk nála zsák súlyát le kell vonni, és nem szabad beszámítani az árba. Mindez csak arra jó, hogy a köznép elnyerjük, és bebizonyítsuk neki, hogy törődünk vele. Tolomei figyel, de közben két látogatóját nézegette, mindkettő roppant fiatalnak látszott. Ugyan hány éves lehet Dártoá? Harmincöt, harminchat, és az angol alig hat több nála. Hatvanon alul minden embert meglepően fiatalnak látott. Mennyi munkát kell nekik még elvégezni, mennyi izgalmat elviselni, mennyi harcot megvívni, mennyi reményt kergetni, mennyi reggelt megérni, amelyet ő már nem fog meglátni. Ez a két férfi még hányszor ébred fel, hányszor szippantja be egy újrakezdődő nap levegőjét, amikor ő már a föld alatt pihen. De miféle ember lehet ez a Lord Mortimer? A jól formált arc, a dús szemöldök, az egyenes meccésű szemhéj, a kőszínű szempár felett, a sötét ruha, aztán ahogy összefonja a karját az olyan férfi büszke és csendes öntudatával, aki a hatalom tetőfokán állt, és aki számüzetésében is ragaszkodik méltósága csorbítatlan megőrzéséhez. Még az, az önkéntelen mozdulat is, ahogyan ujjával végig simítja, az ajkán fehérlő kis forradást. Minden tetszett rajta az öreg szienainak. És Tolomei szerette volna ismét boldognak látni ezt a nemes urat. Egy idő óta gyakran megesett, hogy Tolomeinek kedve támat másokra gondolni. A pénckiviterre vonatkozó rendeletet nem, de a közeljövőben szándékoznak kibocsátani, nagy uram? kérdezte. Robert D'Artois késlekedett a felelettel. Feltéve, ha nagy uramnak vannak értesülései, tette hozzá tolomei. Persze, hogy vannak. Tudja, hogy semmi nem történik az országban, mielőtt a király, de főkép valóan nagy uram kinek érné a tanácsomat. A rendeletre két nap múlva ütik rá a pecsétet. A királyságból senki nem vihet ki Franciaországban vert arany vagy ezüst pénzt. Csak a zarándokoknál maradhat, némi torsi apró pénz. A bankár úgy tett, mintha ennek a hírnek sem tulajdonítana nagyobb fontosságot, mint a viaszgyártyák árának, vagy a legvárok keverésének de közben dolgozott az agya. Mint hogy csak is külföldi pénzek hagyhatják el az országot, értékük emelkedni fog. Milyen sokat segítenek a mi mesterségünkben a fecsegők. a hencegők pedig semmiért kínálják azt, amit jó drágán adhatnának el nekünk. Ezek szerint milord, fordult Mortimerhez, kegyelmességed Franciaországban kíván letelepedni? Mit óhajt tőlem? Mortimer helyett Robert válaszolt. Mindazt, amire egy előkelő nemes úrnak szüksége lehet, ha a rangjához méltóan akar élni. Kegyelmednek már elég gyakorlata van az ilyesmiben, Tolomei. A bankár megrázott egy asztali csengőt, a belépő Inas nagy könyvét kérte, aztán hozzátette. Ha a messzer bokácsó még nem ment el, Mondd neki, hogy szíveskedjék várni rám. A könyvet behozták. Vaskos kötet volt, patinás fekete bőrkötésben. A pergamán lapokat olyan kapcsok tartották össze, hogy melléjük tetszés szerint újabbakat is fűzhettek. Tolomei így betűrendben, egy kötegben tarthatta főrangú ügyfeleinek számláit, és nem kellett keresgélnie a különböző helyen szétszort íveket. A bankár a térdére fektette a könyvet, és némi szertartásossággal ütötte fel. Itt jó társaságba kerül, nagy uram, jegyezte meg. Láthatja, milord, minden ki kijár az illő tisztelet. Könyvem ártoágrófjával kezdődik. Kegyelmességednek sok lapja van, mosolygott Robertra. Aztán következik Bár grófja, Bolony grófia, Bourbon nagyúr, Klemencia királyné. A bankár tisztelettel hajtott fejet. Ó, a királyné sok gondot okozott nekünk tizedik lajos halála után, mintha a gyásztól leküzdhetetlen étvágya támat volna a pazarlásra. Maga a legszentebb atya írt neki, hogy mérsékletre intse. A felséges asszony kénytelen volt elzálogosítani az ékszereit nálam, hogy adósságait kiegyenlíthesse. Most a Venszáni Donjonért cserébe kapott tempelpalotában lakik, özvedi járandóságából él, és mintha visszanyerte volna lelkének békéjét. Tovább forgatta az ujjai alatzizegő lapokat. Roppant ügyes módon engedte, hogy látni lehessen a neveket, de közben karjával elfette a számokat. Csak félig volt indiszkrét. Most én játszom a hencegőt, gondolta, de kell, hogy becsüljék a megtett szolgálatokat, és meg akarom mutatni, hogy nem szédülök meg egy újabb kölcsön kérő láttán. Valójában ez a könyv tartalmazta egész életét, és minden alkalmat megragadott, hogy lapozgasson benne. Minden név, minden összeadás oly sok emléket, intrikát, rábízott titkot, hozzáintézett könyörgést képviselt, hogy abból felmérhette hatalmát. Minden összeg pontosan emlékeztette egy látogatásra, egy levélre, egy ügyes alkura. A rokon szemv egy hullámára, vagy egy hanyag adós iránt megnyilvánuló szigorra. Csak nem 50 év telt el azóta, hogy a Szienából érkezett Spinello talomei, miután végigjárta a sampányi vásárokat, a Lombardok utcájába költözött és megnyitotta bankját. Még egy lap. Aztán egy másik akadta a behasadozott körmökbe. Most egy fekete vonallal áthúzott név következett. Nézzék csak! Ez Messzer Dante Alighieri, a költő. Egy csekély összegerejéig, amikor Párizsba jött meglátogatni a gyászba borult Clemencia királynét. Dante nagy barátja volt Clemencia urnő atyának, Magyarországi Károly királynak. Jól emlékszem Messerdán abban a karosszégben ült, ahol most kegyelmességed, Milord. Egy ember, akiből hiányzott a jóság. Pénzváltó fiának született, és egy egész órán át mélységes megvetéssel beszélt nekem a pénzügyletekről. De ő megengedhette magának, hogy gonosz legyen. A legocsmányabb lebújogban is lerészegethetett. Züllött leányok társaságában. Mindez nem számít, hiszen úgy dalolt a mi nyelvünkön, mint senki más előtte. És hogyan festette le a poklot? Az ember megremeg a gondolatra, hogy talán valóban ilyen a pokol. Tudják-e, hogy Ravennában, ahol Messer Dante élete utolsó éveit töltötte, az emberek rettegve tértek ki előle, mert varázslónak hitték, és azt képzelték, hogy valóban leszállt a poklok mélyére. Lám már két esztendeje, hogy meghalt. De sokan még ma sem hisznek a halálában, és azt állítják, hogy vissza fog térni. Annyi bizonyos, hogy nem szerette a bank üzletet, és nem szerette Valoana Gyurat sem, aki száműzte Firenzéből. Mialatt Tolomei dante beszélt, ujjaival ismét szarvacskát mutatott, és megérintette karosszékefáját. Íme, Milord, most kegyelmességet következik, jelölte meg a vastag könyv egyik lapját. Már innyi nagyúr után. Nyugodjék meg, nem az a Marini, akit felakasztottak, és akit az imén D'Artoa nagy uram említett. Ez itt az öccse, buva a püspöke. Nagy a mai naptól kezdve 7000 livr erejéig folyószámlája van nálam. Ezt tetszése szerinti összegekben veheti fel. Kérem, tekintse szerény házamat a sajátjának. Kelméket, fegyvereket, ékszereket, minden szükséges holmit megtalál üzletemben, és a kapott kölcsön erejéig megvásárolhatja. Megszokottan gyakorolta mesterségét. Kölcsönt adott az embereknek, hogy azok megvehessék portékáit. És nagy a nagynénje ellen indított pere, hogyan áll? – Nincs szándékában újra kezdeni, most, amikor kegyelmességed oly hatalmas? – kérdezte Robert D'Artoától. – Minden meg lesz majd, a maga idején – állt fel az óriás. Semmi nem sürget, és rájöttem, hogy a túlzott sietség semmire sem vezet. Hagyom, hadd vénüljön meg, drága néném, hadd merüljön ki a vazallusaival való perlekedésben. Hadd magának minden nap újabb ellenségeket a kötekedésével, hadd hozza rendbe várait, amelyekkel kissé elbántam a birtokain, vagyis az én birtokai mondtett legutóbbi látogatásomkor. Majd lassan megérti, mibe kerül neki a javaim fölötti örködés kénytelenségből ezer livrüt kölcsönzött valóán nagy uramnak, és ezt soha nem fogja viszont látni, ugyanis ez az összeg volt feleségem hozománya, és ebből fizettem ki kegyelmedet. Látja, ez a derék némber nem is olyan kártékony teremtés, ami ennek mondják. Csak arra ügyelek, nehogy gyakran találkozzam vele. Mert amennyire szeret, előbb-utóbb még valamiféle cukros nyalánksággal kedveskedne nekem, amelytől környezetében már néhányan elpatkoltak. De legyen nyugodt kár, meg lesz a grófságom és ígéretemhez híven, azon a napon kegyelmedet teszem meg kincstárnokomnak. Messertolomei kikísérte látogatóit, óvatos léptekkel haladt mögöttük lefelé a lépcsőn, a Lombardok utcájára nyíló kapuig. Közben Roger Mortimer a kölcsönvett pénz kamatai felől érdeklődött, de a bankár egy kézlegintéssel elhárította. Csak azt a kegyet kérem, mondotta, ha a nagy dolga akad a házamban, jöjjön fel hozzám, látogasson meg. Kegyemességet bizonyára sok dologról tud majd felvilágosítást adni. Mosolygott, és bal szemhéja kissé feljebb húzódott. Az öregember megborzongott az utcáról beáramló novemberi hidegtől. Amikor a kapu bezárult, Tolomei végigment a pultok mögött, és benyitott egy kis helységbe, ahol a bárdi testvérek üzlettársa, szinyor Bokácsó várakozott rá. – Bokácsó, barátom! – szólította meg a bankár. A mai napon és holnaptól kezdve vásárolj fel minden angol, holland és spanyol pénzt. Itáliai forintot, dublont, dukátot, röviden mindenféle külországbeli pénzt. Darabjáért ajánlj egy, sőt, két dénárral többet. Értékük néhány nap múltán negyedével fog emelkedni. Minden utasembernek hozzánk kell majd fordulni, mert francia arany többé nem hagyhatja el az országot. Az üzletet felesben csináljuk. Tolomei nagyjából tudta, hogy mennyi idegen aranyat lehet összeszedni helyben, és ha hozzáadta azt, amit ládáiban őrzött, már is kiszámította, hogy az üzlet 15-20 ezer livr hasznot jelent számára. Az imént 7000-et kölcsönzött, tehát megnyugodhatott, hogy annak legalább kétszeresét fogja keresni, és az így szerzett nyereségből újabb kölcsönöket folyósíthat. Az egész csak gyakorlat kérdése. Bokácsó keskeny ajkával bókokat mormolva dicsérte a bankár ügyességét. Nem véletlen, hogy a párizsi Lombard társaságok Éppen Spinello tolomeit választották főkapitányuknak. Ó, ötven valahány esztendei szakmai gyakorlat után az ilyesmi magától jön. Ez már nem az én értemem, válaszolt a tolomei. Ha valóban ügyes lennék, akkor tudod, mit cselekednék. Felvásárolnám a te forint tartalékodat is, és magam vágnám zsebre az egész hasznot. De alapjában véve, mire lenne jó mindez? Te még nagyon fiatal vagy, Bokácsó, de majd meglátod. Pedig a másik férfi halántékán is deresedett már a haj. Meglátod, hogy eljön az idő, amikor az embernek olyan érzése támad, hogy ha csak önmagáért dolgozik, akkor semmiért fáradozott. Hiányzik az unoka öcsém, pedig ügye már elsimult, és bizonyos vagyok benne, hogy kockázat nélkül visszatérhetne. De ez az ördöngős gucsó nem kapható rá, azt hiszem büszkeségből makacskodik. Így aztán esténként, amikor a segédek elmennek és a szolgák lefeküsznek, bizony, üresnek tűnik ez a nagyház. És lám, olykor rajta kapom magam, hogy vágyom szénába. Unokaöcsédnek is azt kellene tennie, amit én tettem, mondta Bocaccio, amikor hasonló helyzetbe kerültem egy párizsi hölgyel. voltam és Itáliába vittem a fiamat. Messzer Tolomei bólogatott, és a gyermek nélküli otthon sivárságára gondolt. is kisfia néhány nap múlva hétesztendős lesz, és Tolomei még soha nem látta. Az anyja ellenezte. A bankár megdörzsölte, elnehezült, kihűlt jobb lábát, mintha hangyák szaladgáltak volna benne. A halál húzza így az embert a lábánál fogva, lassacskán, évek során át. De majd nem sokára, lefekvés előtt egy a meleg vizet hozat, és megáztatja elgémberedett lábát.